«Цікаво, що ще в школі я зрозумів, що Інна, так її звуть, цілком може виступати керманичем мого життя. Питання вибору для мене завжди було найскладнішим. Я не міг спокійно визначитися навіть щодо простих речей. Коливався, виснажував себе сумнівами». Часто я засинав та прокидався з одним і тим самим мозковим сигналом, від якого мій шлунок, руки та очі ставали вологими, а раптом нічого не вийде. І завжди знала, що треба робити і в якій послідовності. На кожне моє запитання, а раптом нічого не вийде, вона настільки щиро відповідала, чого б це, що я миттєво заспокоювався. Цим своїм вмінням вона зачаровувала навіть моїх батьків, людей доволі усамітнених і інфантильних. Звісно, що після закінчення школи в мене почалося своє, безінкове життя. Не тому, що я цього прагнув, просто вона більше не сиділа поруч зі мною. Вона пішла вчитися на юридичний, я на географічний факультет університету. Траплялося, що ми прокидалися в одному ліжку, так хотіла вона. Але це мало відрізнялося від процесу списування домашнього завдання. Та сама шкільна допомога. Я давав, вона приймала як належне. Пізніше один мій друг скаже, що в такий спосіб у тебе сформувалася типова бабська психологія». Втім, то мені здавалося, що моє післяшкільне життя було безінкове. Насправді всі важливі життєві ситуації не вирішувалися без консультації із нею. А якось вона запитала, а чому б нам не побратися, адже ми чудово розуміємо одне одного і стільки часу спілкуємося. Я сприйняв це її запитання як невідворотне рішення. Наш шлюб був бездітним. Інна хотіла дитину, але ніяк не вагітніла. Поки не було результатів наших аналізів, вона усьому звинувачувала мене. Активні сперматозоїди несуться назустріч яйцеклітинам, як життєрадісні собаки, що метилять хвостами. А твої сперматозоїди – сомнамбулічні собаки, що не метилять хвостами, вони хворі. Після цього її зауваження я довго не міг кінчити, не міг випустити назовні ненажерливу зграю кволих псів. Потім виявилося, що в бездітності винний не я. Напевне, це й стало початком згасання нашого шлюбу. Моїх життєрадісних собак, що метилять хвостами, вона мені пробачити не змогла». Ви б все одно розлучилися, бо ти нарешті почав прагнути самостійності, сказав мені приятель. Він мав рацію. Я став успішним дописувачем та аналітиком. Тоді я працював на відому туристичну фірму, готував матеріали для сайту, буклетів, аналітичні записки стосовно місць відпочинку та активного туризму. Мене почали друкувати всі провідні видання, які потребували статей про мандрівні подорожі, звичаї далеких країн, поведінку тварин. Про все це мені вдавалося писати яскраво. На відміну від постійних шкільних та університетських успіхів, які не додавали впевненості у собі, кар'єрні та творчі перемоги додали моє тісто якийсь невідомий інгредієнт. З мене почала виліплюватися інша людина. Непомітно для себе я навчився приймати рішення. Я продав однокімнатну квартиру в центрі міста, що дісталася мені від бабці, оформив кредит та придбав сучасне трикімнатне помешкання. Певне цим я страшенно здивував іншиного батька. Він дивився на мене, як на Ахіла, який зробив зі своєї п'яти щит та меч, або наступив нею на горло ворога. Іно це дратувало. Ймовірно, так почувається людина, котра все життя правила конем, аж потім з карети вистрибує пан, що ніжився там на подушках, і прибирає віжки до своїх рук. Яка віроломність! Я все розумів, але нічого не міг вдіяти. Її наполеглива активність і надмірний тиск теж почали мене дратувати. Зважно те, що подвійні літери імені додають людині цілеспрямованості від народження. Це як стукіт клювака. доки не приб'є нещасну комаху, доти стукатиме. З нею в тебе було дуже мало шансів. Так казав про Іну мій друг Тимофій. Він не був психологом, але завжди висловлювався з розумінням справи. Сім років шлюбу. Я не міг повірити, що стільки років ми прожили разом. Скільки разів я сказав їй привіт, скільки разів вона побажала мені спокійної ночі, а скільки було дякую, прошу, я тебе не розумію, вибач, я не те мав на увазі. Припини це, зачекай, остогидло, не нервуйся через дрібниці. Де моя підзарядка? Що з цим робити? Це не моя провина. А хто цим повинен опікуватися? Третю добу в туалеті немає освіжувача, стули пельку. Куди поїдемо у відпустку? Хто буде доїдати борщ? Ти запросив Таню, в усьому винний ти, а я попереджала. Треба було слухати батьків. Навіщо тобі це було потрібно? Ти цього ніколи не зрозумієш. Ти вдома, чай чи каву, омлет чи салат? Тисячі, десятки тисяч, може, сотні. А скільки було поцілунків, сперматозоїдів, тих, що метляли хвостами і тих, що не метляли, скільки голосних і приголосних нашого подружнього спілкування? Тисячі!